Salme 33 Rop av glede, dere rettferdige, på grunn av Jehova. For de rettskaffene sømmer det seg med lovprisning. Takk Jehova på harpe. Spill for ham på tistrenget instrument. Syng for ham en ny sang. Gjør deres beste når dere spiller på strengene under gledesrop. For Jehovas ord er rett, og allt hans verk er gjort i trofasthet. Han elsker rettferdighet og rett. Jorden er full i Jehovas kjærlige godhet. Himlene ble dannet ved Jehovas ord, og hele deres her ved hans munns om. Han samler havets vannmasser som ved en demning, legger de brusende vann i forrådshus. La alle på jorden frykte Jehova. La alle innbyggerne i det fruktbare land være redde for ham. For han talte, og det ble til, han befalte, og så sto det der. Jehova selv har gjort nasjonenes råd intet Han har forpurret folkenes tanker. Till uavgrenset tid skal Jehovas råd stå fast. Hans hjertes tanker er for generasjon etter generation Lykkelig er den nasjon hvis Gud er Jehova. Det folk han har utvalt som sin arv. Fra himmelene har Jehova skuet. Han har sett alle menneskesønnene. Fra det grunnfestede sted hvor han bor, har han nøye betraktet alle som bor på jorden. Han former deres hjerter, alle sammen. Han gir akt på alle deres gjerninger. Ingen konge blir frelst ved store militære styrker. En veldig mann blir ikke utfrid ved stor kraft. Hesten er et bedrag når det gjelder frelse og ved sin store vitale kraft bringer den ikke redning. Se, Jehovas øye er vendt til dem som frykter ham, til dem som venter på hans kjærlige godhet, for å utfri deres sjel fra døden og for å bevare dem i livet under hungersnød. Vår sjel har ventet på Jehova. Han er vår hjelper og vårt skjold. For i ham fryder vårt hjerte seg, for til hans hellige navn har vi satt vår lit. Måtte din kärlige godhet, Jehova, vise seg og være over oss, liksom vi har fortsatt å vente på deg.